מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לאדוני, והיכל אדוני לא יוסד. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה בשמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון קורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים,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 והכל נשמע עד למרחוק.